Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Tuhan sri alam. Selayang dan salam. Kata tuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita sambung kembali pencerahan Tajwid pada surah Al-Humazah ayat yang kelima. Amuz bilahi min rajim. Wama adzra.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 Kelihatan jelas ia berada dalam dua kalimah. Maka pecahan kepada majaz manfasil ini ialah di antara majaz manfasil hakiki atau majaz manfasil hukmi. Di sini adalah majaz manfasil hakiki ya, yang jelas kelihatan. Wa ma eh empat atau lima harakah bertemu huruf mat sama ada alif wa atau dengan hamzah dalam dua kalimah. Di sini huruf matnya ialah huruf alif ya. dibaca empat atau lima harakat mat jaiz munfasil atau lebih tepat lagi mat jaiz munfasil hakiki kemudian adra a adra huruf dal yang mati itu hukum qalqalah sughra wa ma adra wa ma adra dibaca seolah-olah dal berbaris di atas adra adra wa ma adra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 Pertengahan yang dimasukkan ialah di antara bunyi tertahan iaitu syiddah dan bunyi rokhawah iaitu uh, mengalir. Seperti kalau syiddah, alhu begitu. Kalau mengalir, alhu di tengah-tengah, alhu pada kadarnya. Sebaik -baik lam sempurna berada di belakang gigi atau berada di pada makhrasnya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 Rah macam asli, rah di baca tabal. Macam asal yang macam asli, bercocok jadi mal. Al alif lam qamariah. Atas nama Allah ini izhar qamari. Hulta matu tak merbuta, waf pada ruhah sukun. Hulta mah, waf Hamas. A'uz bilahi mena shaitan rohim. Wma adra kamil hulta mah. Wma sanak Allah azim alhamdulillah mudah-mudahan beri sedikit pencerahan pada episod kali ini wallahu alam